9. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Digitalni ikonai svet bez sveta. To je ono na kompjuteru kad e kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi to ono na kompjuteru.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 Informacijone i komunikacijone tehnologije su tokom samo jedne ljudske generacije revolucionarno promenila način života, učenja, rada i zabave. IKT sve dublje transformišu način interakcije ljudi, preduzeća i javnih institucija. Ukupne promene u svim aspektima društva koje su omogućene primjenom IKT-a čine razvoj informacijonog društva. U okviru Evropske unije prepoznate su kao glavni faktor uticaja na ekonomski rast i inovativnost, a među sedam vodećih inicijative, ekonomske strategije Evrope 2020. nazlazi se digitalna agenda za Evropu, što pokazuje značaj koji ikate imaju u razvoju moderne ekonomije. Zajedno sa strategijom u oblasti telekomunikacija, ova strategija čini digitalnu agendu za Republiku Srbiju. Dobro jutro, dobar dan, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović. Izvod koji sam vam pročitala je izvod iz strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbije, 2020. godine. Informacijono društvo je naša tema danas... Sa nama uživo na talasima Radio Beograda 2, Nikola Marković, predsednik društva za informatiku Srbije, Slobodan Marković, savetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom Registra nacionalnog internet domena Srbije, Dušan Rakić, sekretar udruženja informatičke delatnosti privredne komere Beograda i Damir Baralić iz internacionalne IT kompanije Atos, zadužen za projekte u javnoj upravi. Dobar dan dobro nam došli. Da. Evo, ja sam najavila jednim delom. Zapravo, ova emisija će biti posvećena i zamišljena ako jedna panel diskusije u kojoj ćemo ravnopravno učestvovati, a tema je pravni i zakonodavni okvir informacijenog društva u Srbiji. Ovo će biti prva javna diskusija koja je posvećena ovoj temi. Naredna emisija iz ovog ciklusa biće emitovana u junu mesecu. Tema će biti pregovaranje sa Evropskom unijom, o poglavlju 10, informacijno društvo i mediji, u julu naša tema će biti pravni zakonodavni okvir e-uprave, potom elektronskih komunikacija i telekomunikacija, cyber prava u septembru i tako dalje. No, da se vratimo o ovoj današnjoj emisiji, i naši temi šta čini pravni i zakonodavni okvir informacijonog društva u Srbiji ali pre toga nekoliko rečenica samo, a to ću zamoliti Nikolu Markovića koji je pisao veliki pravi tekstova koji se tiče upravo informacijonog društva da kažemo šta se pod ovim pojmom danas podrazumeva jer se njegovo značenje ipak menja. Pa, Dobrojtro Radio Beograda. Pravni okvir za razvoj informacijnog društva je jedan od osnovnih preduslova da može informacijno društvo da se razvija. i Osnovni elementi tog pravnog okvira su definisani kroz preporuke i direktive koje je dala Evropska unija. I mi smo, probo da kažem, s početkom ove decenije imali veliki nedostatak u pravnoj regulativi, a onda smo, da kažemo, 90, 2007, 2008, 9. godine dobili nekoliko zakona i propisa, tako da mi imamo, da kažemo, relativno zadovoljavajući pravni okvir, jer imamo propise o elektronskom poslovanju, imamo propise o elektronskim telekomunikacijama, imamo propise i podzakonske akte o elektronskom potpisu i tako dalje. Znači, to je, to je dobro. A onda posle toga smo, mi koji pratimo to sve i učestvujemo na odgovarajući način u realizaciji informacijnog društva, konstatovali da se ti propisi ne primenjuju. I to je bio veliki problem ovog do perioda, a posebno se nisu primenjivali propisi koji su se odnosili praktično na elektronsku upravu. Međutim, i tu smo ostvarili određeni napredak u posljednjih a, nekoliko godina ili da ne kažem par meseci. Međutim, daleko je od toga da kažemo da je pravni okvir za razvoj informacijnog društva u Srbiji zadovoljavajući. Upravo, diskusije koje se vode sada vezano za poglavlje 10 i pristupu u Evropsku uniju su pokazali da tu ima nekoliko koji nama i dalje nedostaju i gde na, na neki način čak možda i postoji nerazumevanje u sferi uh, organizacije državne uprave o tome šta je to. Uh, ja bih samo uh, pomenuo uh, ta 3-4 osnovna problema. Osnovni problem gdje se, da kažemo, uh, poslenici u oblasti informacijenog društva ne razumeju sa praktično državom i državnim organima je pre svega organizacija nadležnosti u te oblasti. Evropska unija preporučuje da se te, obla, te nadležnosti objedine i da, one defin, bud, da, i da budu definisani one koje vam on podrazumevaju koordinaciju u taj oblasti. Mi uporno tu imamo nerazumevanje, na primer i društvo za informatiku i privredna komora Beograda, mi smo dali inicijativu da se i kroz ovu sada rekonstrukciju vlade, odnosno izbor nove vlade. To sve obiljini, međutim, to se i dalje, a, tako i dalje nastavlja, da možda, možda čak i još veće a, su podeli su sada ti, ti resori razdeljene u nekoliko ministarstva. Zatim, nama ne dostaju propisi iz oblasti informacionne bezbednosti i arhiviranja elektronskih podataka i nama ne propisi koji se tiču a, arhivskog poslovanja sa primenom informacijonog uh, informacijonih tehnologija. Evo, to je jednak, da kažem, možda da kažem kao neki polazni okvir ovaj uh, uh, u kome moja poenta na je praktično što nedostaje. Dobro, Nikola, hvala. Ja ću samo pre nego što dam reč i Slobodanu Markoviću i naravno i Dušanu i Damiru da kažem da smo i za ovo izdanje emisije Digitalne ikone pozvali predstavnike vlade s obzirom na situaciju u kojoj se, nažalost, naša zemlja našla proteklih dana i nedelja sasvim je razumljivo što nisu bili u mogućnosti da, da dođu i nadamo se da će to učiniti narednog meseca. Slobodane, izvolite. Ja mislim da je u suštini bito da razumemo da je ovo, ovo, ovo što, što si ti pomenula na početku da su informacijne komunikacijne tehnologije suštinski promenjale način na kojih mi komuniciramo, živimo i radimo, vrlo bitna stvar. I to je stvar koju uzimamo onako zdravo zagotovo, ali ne vidimo koliki je zapravo ovaj, kao društvo još uvek, ja mislim, ne vidimo koliki je, koliki je zapravo značaj svega toga. Ja imam utisak nekad da mi dalje ži, dosta onako sporo reagujemo na te promene, i ove, nismo nekako ispratili na najbolji način te promjene koje su se desili u svetu poslednjih 20 godina e, tako da je posledica toga da i dalje u nekim oblastima imamo e, dosta, sporiju, e, dosta sporije prilagođavanje e, načina funkcionisanja novim okolnostima i To smo mogli da vidimo na mnogo primjera u proslosti. Mogli smo da vidimo e, da se ta vrsta e, a, jaza dešava i danas. Evo, na primjer, poslednji primer koji, koji, koji, koji se vidi onako prilično jasno ove, tokom ovih poplava koji smo imali sada jeste da, na primjer, kompletan sistem za reagovanje u vanrednim situacijama, pokriva sve i telefone i i, i ovaj, televiziju i radio i tradicionalne medije ali vi recimo nećete naći ništa na internetu ovaj, znači na internetu sve što je postojalo od odgovora na vanrednu situaciju bilo je napravljeno praktično od strane volontera ovaj, i, i to, pokaz, to je još samo još jedna od ilustracija ovaj koliko je državnim institucijama našim teško da se ovaj da se prilagodi koliko sve to sporo ide. Ovaj imajući sve to u vidu, eh, mislim da ovo o čemu je Nikola pričao jeste veliki napredak. Mi smo ovaj, u poslednjih možda 10 eh, godina napravili po prvi put neki okvir eh, koji prepoznaje elektronski dokument, elektronski potpis kao nešto što je ravnopravno u potpisu i na papiru ovaj ali na ovaj dosta i dalje kažemo ovaj sporo napreduje primena tog. I u nekim situacijama kažem imamo zaista uh, po meni ne, nerazumovan iracionalan uh, strah ili ne znam blokadu neku od primene uh, novih tehnologija u svakodnevnom životu koji zaista mogu mnogo da nam pomognu. Ovaj postoji recimo uh, čitav niz stvari koje građani već danas mogu da urade koristit ću svoj elektronski potpis na primjer, ovaj, da podnesu poraz ne moraju da idu na šalter kada se prijavljuju za promenu ovaj, lične karte ili pasoša ili, ili, ili vozačke dozvole ovaj, zamenu vozačke dozvole to je isto usluga koju je moguće uraditi ovaj, i naručiti preko interneta ovaj, tako da to je druga stvar koju bih ja onako ovaj, istakao osim tih zakona i osim tradicionalne, da tako kažem, <laughs> onako, traljeve primene njihove, ovi, imamo dodatni problem i to što se onako kao društvo sporo prilođavamo ove promene. Ja se sećam još uvek prilično dobro od 2002. 2003. pa 2004. godina, kada smo u emisiji Digitalne ikone govorili o tome da strategija treba da da bude doneta i tada se činilo kada se on, kada bude bila doneta strategija a to je prilično ako mene pamćenje dobro služi potrajalo da će onda priličan broj poteškoća pred kojima se nalazimo zbog toga što upravo tu strategiju nemamo nestati a zapravo Kakva je dana situacija kada govorimo o strategiji, evo da za primjer strategiju razvoja informacijonog društva, ona je tu, okvir postoji, da li se u koje meri primenjuje, koje su dobre, a koje loše strane? Dobre su stvari, do, dobra strana je što ona postoji i dobra stvar je u tome što ona u glavnom reflektuje ono što je, da tako kažem, neke i, i stručne zajednice i, i, i poslovne zajednice. Uh, nema tu mnogo sporenja oko onoga što treba da se uradi i ovaj, najveće sporenje koje, nalazi, ko, koje nalazimo u praksi jeste upravo vezano za, za, za, za samu njenu primjenu i brzinu primjene znači, u toj strategiji pišu sve one lepe stvari koje uh, nam zaista povećavaju kvalitet života i koje bi zaista uh, dosta doprinele i našu poslovnu efikasnost i smanjivanju troškova i Ovaj, brzini komunikacije sa, sa javnim institucijama. Tu su, na primjer, povezivanje državnih institucij i razmjena podata. Kada ne moramo više da idemo od šaltera do šaltera ovaj, i da ovaj, prenosimo podatke koji se već nalaze u elektronskim bazama. Znači, da potreba da se povežu te baze i da, da se ovaj, građani liše ovaj, obijanje velikog broja šaltera. Tu je, naravno, uvođenje sistema za Uh, na primere elektronsko zdravstvo. Da ne moramo da idemo sada od jednog do od doktora sa receptom do apoteki i tako dalje, nego da postoji jedan sistem u kome se sve to dešava i ovaj, da prosto nam svakodnevne operacije budu jednostavnije i da manje vremena trošimo na nepotrebne stvari. Ne. Ovaj, tu je dalje uh, primena uh, kompletnog okvira za uh elektronske komunikacije evropske unije koji bi trebalo do da mogući da imamo mnogo brži internet i mnogo veću konkurenciju. Ovaj tako da ovaj Ima, posla, da. ima, ima dosta posla i možda je najveći problem u tome što, što, što zaista se sve to dosta sporo dešava. A ne u tome da postoji neka, neko neslaganje oko toga šta treba da suure. Da sada damo kada smo pomenuli poslovni segment i reč i Damiru i i Dušanu, dakle poslovni svet i, i privreda, pravni i zakonodavni okvir informacijenog društva, kako ga, kažem, vi vidite iz prakse. Evo ja bih možda pomenuo dve stvari koje su onako vrlo aktuelne u kojima mi zaostavamo za svetom, gledajući zapadnu Evropu znamo da će biti jako dobro primljene kod nas, znamo da će doneti velike uštede a sa, drugo, sa druge strane postoji taj zakonodavni problem okvir još uvijek nije definisan i to usporava ceo taj proces jedan, jedan, jedan primer je zakon o platnim uslugama koji radi Narodna banka Srbije koja je, je u stvari bi trebalo da uvede pojem elektronskog novca, da definiše prava i nadležnosti u oblasti elektronskog plaćanja i u stvari to je, da kažem, najvažniji preduslov za razvoj elektronske trgovine, koja recimo u svetu dostiže nekoliko procenata brutu od nacionalnog dohodka, kod nas je to zanemarljivo malo, ispod 1%. Ja e, Primera radi u, u, u sadašnjem, po sadašnjem zakonu e, elektronskim plaćanjem mogu da se bave samo banke, A, a ima puno uh, investitora i firme iz privatnog sektora koji tu vide svoj prostor da zarade. I sad taj zakon se čeka, evo već, koliko ja znam, bar dve godine, i ovaj, neka radna grupa ga radi, radi na njemu, ali on još uvek nije donešen. Kad se donese, proći još godinu dana dok se to sve za podzakonski akt i pravilnice ne donesu i to će nas opet dosta usporiti. Elektronsko plaćanje, elektronski novac postoji svuk dok kod nas, samo kod nas, još uvek nije zaživa kako treba. Drugi primer je Ono što će takođe biti veoma primjenno posebno u biznisu u privredi, to je upotreba elektronskih faktura. Po nekim analizama se pokazuje, na primjeru Danskoj, uh, upotreba elektronskih faktura dovodi nekde do 500 miliona eura godišnje uštede. Znači, što, ne samo papir, štampanje, pečatine, nego i rad ljudi koji to sad pakuju, raspakuju, prepisuju greške i tako dalje. Neka procena za Srbiju je 100 miliona evra na godišnjem nivou. Onako konzervativna procena. Bi se uštedilo primanom tih novih tehnologija. Novi zakon o računovodstvu, što je to dobra stvar, on predviđa postojanje elektronske fakture. Ono što nedostaje... Je su podzakonska akta koja će definisati rad o, o, servis provajdera za elektronski račun, kao što imate provajdere za internet, kao što imate provajdere za mobilnu telefoniju, neko treba da dovede taj o, tu infrastrukturu do privrede građana i recimo to je isto jedna stvar koja će jako brzo da se primjeni kod nas i da dovede do velikog razvoja elektronskog poslovanja jednom kad se završi taj pravni okvir. I onda se pita čovek Zašto, nam je, <gled> zašto <gled> da. nam je trebalo toliko vremena? Zašto nam je trebalo toliko vremena? Dobra stvar što kasnimo je to što se vidi, mi vidimo po drugim državama ka kako se to razvija u kom pravcu ide. Ali mi moramo da istignemo da bi kod sebe podigli nivou elektrarskog poslovanja. Ali da možemo da pokušamo da damo odgovor kako? Dakle, kako da se ubrzaju svi ovi procesi koje je upravo sada Damir pomenuo i zakoni koji su u procesu da budu doneti? Pa evo, ja bih ovaj, pa reći, evo ovaj i Nikola ja ovdje rekao da mi imamo regulativu već i ja bih samo to dopunio da i ono što nije doneto od regulative znamo kako treba znači ne postoje neke dileme sada velike kako treba doneti to bih ja nazvao znači imamo regulativu ali skoro to znači malo nam fali ali imamo e, to malo je nešto što u stvari ovaj, ne dozvoljava da imamo ceo sistem i nije džabe što se zove informacijeno društvo to je jedan oblik društva iako određeni segmenti Ne, ne možemo da kažem, iz, zato se i zove informaciju na društvu. Ono što smo mi u nekim zadnjim značnim aktivnostima ovaj, potencijirali, to jeste pitanje odgovornosti. Znači, ne radi se čak ni, ni o tehnologijama, ne radi se čak ni ovaj, o zakonskoj relativi, o načinu kako treba nešto uraditi, ali a, da bi... Znači, neki zakon koji je spreman, evo kako je Damir rekao, dve godine ili neki zakon koji je spreman pet godina se ne donosi. Znači, to je jasna odgovornost. Ko je odgovoran? Pre svega, ko je odgovoran u državi za stanje kompletnog IT-a u državi i ko je odgovoran po određenim celinama ovaj, za stanje IT-a? Mi smo imali inicijativu i tu je ovaj, kompletno objedinjen IT sektor što se tiče asocijacija svih ovaj znači mi smo u, kad se kad su bili razgovori u vladi dali jednu jaku inicijativu i tu su svi bili u istom frontu da se naprime ministarstvu. Uh e, suština toga je bila da se ovaj na nivou vlade nađe određena odgovornost da na primer zbog čega i u zdravstvu i u školstvu, prosveti i u drugim nekim segmentima stanja IT-a je Ne je prosečno, nego ispod proseka. Znači, neku na nivou vlade treba da koordinira to. Možda je rešenje, znači, ako je pitanje ministarstva, pitanje političkih dogvora, možda je rešenje da na nivou vlade imamo ili neku kancelariu, ili neku službu, ili neku osobu, kako je to, recimo, u Americi Obama postavio jednog Information officer-a i onda se to, tačno zna ko je odgovoran ako treba da se sprovode neke stvari, da koordinira sve to. Mi smo tražili takođe i na nižim nivoima da se, imali smo prošle nedelje sastanak sa gradonačnikom gde smo rekli ajmo u gradu da imamo jednu osobu koja će da bude, koja će da bude adresa za sve inicijative, za sva rešenja koje imamo, a ima jako puno mogućnosti. Potencijal je ogroman i pre svega u, u našem domenu u, u formu javno-privatnog partnerstva. Znači moguće je pokrenuti ogromne projekte iz informacijalnih tehnologija, iz telekomunikacije, još više. Samo treba neko da to malo, ovaj, kako se zove da bude adresa određena, da bi, da bi ovaj bio odgovoran. Da kažemo evo, ova osoba je odgovorna zato što mi ne znamo Ovaj, koliki je broj učenika sada u ovom trenutku, ne znamo koliki je a, broj nastavnika, ne znamo koliki je broj zaposlenih u, u, u Ministarstvu prosvete, na primjer. Ne znamo koliki je broj škola, možda. Ista stvar je i u, i u, i u zdravstvu, ista stvar je u mnogim segmentima. Znači, neko to sad treba samo da, da povezuje i da, da kažem, ako je zakon donet, da ovaj, on bude odgovoran što nije doneti podzakonski akt, na primjer. Eto, tako da, kao i u, u, u svakoj firmi, što ima, postoji IT menadžer, postoji, to se zove CIO, znači neko ko to ovaj, koordinira. Ja mislim da država bi trebala da ima ili telu ili pojedinca koji bi sad sve ovo znao i je, sa kim bi mi razgovarali i pomogli mu da se to što pre zažive, a ja vidimo ovo što je Dam je rekao, uštede su ogromne. Ako nam nešto treba, ovaj, sada treba i nam uštede i treba na modernizaciju u svakom slučaju. Nikola, da li imate nešto da, da date neki komentar? Videla sam da ste pisali... <laughs> Pa, ja bih na ono što je Duško jako lepo primetio, evo da apostrofiram. Znači, u svetu se zna kako se taj problem rešava. Znači, svuda u državama u kojima informacijno društvo predstavlja dosnovnu infrastrukturu za funkcionisanje celog društva, od države pa do preduzeća, svi ti problemi koji treba da budu regulisani kroz neku koordinaciju su definisani. Znači, a, to ima odgovorno lice koje je zaduženo da koordinira između različitih državnih organa. Mi smo to u našoj bivšoj državi imali kao regulisano. Uvek je jedan od podpredsednika vlade bio zadužen za koordinaciju svih tih stvari. Jer znate šta evo, mi, i sada evo sada ovo što je Damir govorio, znači a, taj, taj elektronski platni promet, najviše je zaslužna za to sve Narodna banka je najviše zašlužna je, šta je znam, Poreska upravo i tako dalje. Ali najviše i koći Narodna banka, zato što gleda svoje neke uže interese ili, na primjer, mi, mi smo pomenuli problem arhiviranja. Ovaj, nama je jasno šta treba da bude regulisano tim zakonom. tim rukovodstvo arhiva, ono ima svoje posebne neke interese i tu se mi ne, ne, ne, ne sklapamo. Znači, mora da postoji neki autoritet iznad nas koji će da kaže E, da molim vas, opšti interese ovakav, idemo ovamo dalje. Isto, mislim, je slučaj i sa, sa kancelarijskim poslovanjem. A, brojne službe se protive a, elektronskom kancelarijskom poslovanju iz sto jednog razloga, iz neznanja, zato što to shida korupciju, što to... A, ima mnogo razloga je zašto se oni, oni tome protive. Mi ne možemo deset godina da donesemo taj propis. Znate... Znači, neko bi morao na, na visokom nivou da kaže e, ovo mora tako i tako da bude regulisano. Ove, da se okrenemo najbližem našem susedstvu. U Crne Gori. U Crne Gori postoji potpredsednik vlade koji je i ministar za informacijeno društvo i potpredsednik i ima kao izličito zaduženje da reaguje na svuda gde postoje sukobi između različitih resora u ovoj oblasti. I, i, i na primer, Oni imaju čak bolju regulativu u, u, u, kao pravni okvir u ovoj oblasti. Nema i možda tako velike rezultate, ima, imaju oni sto drugih problema. Međutim, taj, taj elementarni problem na koji smo, eto, ovaj, gospodin Duško je to sada malo čas spomenuo, koji smo mi ukazivali nekoliko puta u poslednje vreme, i kod rekonstrukcije vlade i sad kod izbora vlade, on se rešava tako što ta oblast mora da bude objedinjena u jednom resoru i da taj resor ima autoritet u okviru vlade da može da, može da reaguje. Ja bih samo dodao, u potpornosti se slažem sa Duškom i sa Nikolom, ono što pored znači neke formalne odgovornosti i formalne nadležnosti treba definicati mehanizam kojim se osigurava ta nadležnost zato što moje barim iskustvo iz, ja sam bio državnoj upravi e, da ne postoji e, način da jedan državni organ natera drugi državni organ da nešto uradi. To se mora uraditi ili nekim zakonom ili pod zakonskim maknom ili evo, na primjer, ne, kontrolom fondova. Na primjer, evo jedan primjer opet koji je ovaj vrlo pozitivan je na primjer u Americi centrala institucija koja se bavi ITM e, e, sufinansira projekte u drugim državnim organima. I onda je interesu da sarađuju sa tom centralnim institucijom i ako, se, ako imaju dobar projekat, ako se njima dopadne, oni će dobiti deo novca za njihovo finansiranje. Bez mehanizma, samo formalna odgovornost, moj isku, iskustvo je da to ne daje prave rezultate. Da, mi smo u ovoj inicijativi za ministarstvo dali također inicijativu u pravilnju fonda koji bi, koji bi finansirao IT projekte to to je baš evo nismo razgovarali ali to je po meni pravi model da taj kod sebe de, ne samo da ima i autoritet nego da ima i novac I'm That's speeding cause I'm on my own was around for a while. Oh, that charming smile. He always called me Madam. Oh, what a gentleman Because of that man I search for my true love. 9.30 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj razgovaramo o pravnom i zakonodavnom okviru e, informacijonog društva u Srbiji. E, u uvodnom delu rekli smo načelno koji su to neki ključni zakoni koji nedostaju, koji su neki ključni problemi e, sa kojima se svakodnevno susrećemo. E, možda je trenutak da damo i neke dobre primere jer dosta doga, dobrog je u ovoj oblasti ipak i urađeno. Damir. Evo ja bih... Ja... Znači, Narodna banka je dosta ovaj, rano počela sa korišćenjem ovaj, elektronske komunikacije sa bankama, to je jedan dobar primer, korišćenje certifikata i tako dalje. Trezor, ministarstvo finansija i ovaj sistem za pripremu budžeta i za plaćanje, koji također koristi elektronsku komunikaciju putom e, sa državnim organima, portale e-uprave je bio, da kažem, centralni portal još uvek je državnih organa za sve elektronske usluge i u ovom trenutku se više od 500 elektronskih usluga nalazi na portalu gde građani i privreda mogu da nađu ono što ih zanima, da popune obrazac, da ga elektronski potpišu, da plate tako se da završe celu priču elektronskim putem. U okviru tog projekta Napravljeni portal elektronskog plaćanja, što je bio prvi put, znači to je u saradnji sa trezorom, da imate web servise potvrdu plaćanja, nema više dokaza uplati uplatnica papira, znači sve ide elektronskim putem. Kao neke, također treba pomenuti Poresku upravo, je ogroman projekat koji je završen e, e, skoro, koji omogućava znači, privredi za plaćanje poreza i sve ostale stvari koje rade sa Poreskom upravom. Ja bih e, nabeo još samo dva primera vrlo pozitivna koja je surađena na portalu uprave, Jedan je zakazivanje fotografisanja za pasošle i lične karte. To je vrlo jednostavna stvar koja je rešila jedan strašan problem. Osjećate se u kad smo svi menjali pasošle i lične karte, to se čekalo celu noć da dođete na red. U, u, u saradnji sam upom napravljen je sistem zakazivanja gde smo mi imali recimo 30.000 poseta u pomnoć kad se otvori novi dan i recimo to jako dobro funkcionisalo i dalo jako dobre rezultate. No, Funkcioniš još uvijek, ja sam ovaj zakazao juče, ali, za, za, za pasuš i ličnu kartu. Ali više nije takva gužba, da, ali, ali u tom trenutku imala sjajan efekt to je jedan pokazat kako neka stvar koja se jednostavno može izvesti putem informacije tehnologije, možda ima ogroman uticaj na, na građane. I evo, da pomenim, još poslednji ovaj projekat, produženje registracije automobila na tehničkim pregledima koji je u stvari jedan nakon najizgled jednostavan projekat ali iz za toga stoje brojna komunikacija sa interpolom, sa mupom, sa trezorom ministarstva finansija i tako dalje koji je zaista olakšao ljudima ne mora više da uzimaju godišnji odmor treba da registruje automobil i da idu na šest mesta nego mogu da dođu na jedno mesto i da završe svoj posao za bukvalno par minuta. Uh -huh. e, zapravo, dobri, dobro deo zakona je već u prethodnom nekom periodu donet, neki ključni zakoni koje smo evo i ovde pomenjali, zakon o elektronskom potpisu, zakon o elektronskom dokumentu, o elektronskim komunikacijama, o elektronskoj trgovini prvoizmjene pa dopune ovih zakona. Možemo da uzemo, evo, Slobodane, kao primer, upravo zakon o elektronskim komunikacijama, On jeste pisan upravo sa ciljem da se obezbede uslovi za razvoj elektronskih komunikacija na celoj teritoriji Republike Srbije, da se obezbede, dakle, ravnopravni uslovi za poslovanje. Šta je sada, možda bi mogli da navedemo neki, neki primer kada je ovim zakonima reč, šta je to što nedostaje? Ili kao da je reč o drugim, da uzemo da izaberamo jedan makar od, od, od njih kao primer. Ovaj, pa, znaš šta je generalno problem? Mi možemo da pričamo o, o nekim velikim komadima regulative koji treba da reše neku klasu problema, kao što je recimo Zakonu informaciju i nebezbednosti, o Nikola pričao. Ili Damir je sada promenao, znači, zakon o elektronskom novcu ili zakon o platnim uslogama. I tih nekoliko krupnih propisa zaista treba da se donese i možemo odakle njih identifikujemo kao velike ovaj, koji još nisu doneti. Međutim, ceo naš ovaj, zakonski sistem nije pravljen sa internet poslovanjem, sa elektronskom upravom i ostalim lepim stvarima u vidu. Tako da mi još uvek na dosta mesta imamo manje ili veće prepreke za, za, za, za obavljanje ovih stvari. U nekim propisima je čak fiksiran papir papir i, i, i, i, i potpis na papiru kao obavezan, recimo, u nekim postupcima. Ove, tako da te stvari, onda neke procedure nisu, nisu, nisu, nisu usaglašene, da tako kažem. Na Naprimer, um, kada se bavite elektronskom prodajom i sad vi izvezete nešto po pojednostavljenoj proceduru koja je uvedena i koju koristi dosta ljudi koji se bave elektronskoj trgovini u Srbiji, Vi pojednostavljeno izvezete nešto, ali ako neko uh, odluči da uradi reklamaciju toga, to je što se care tiče potpuno novi postupak i to mora da se vrati nazad u redovnom postupku. Tako da ovaj, jednostavno nije pokriven ceo proces trgovine, zato što on ne zavisi samo od jedne institucije. Ovaj, sve te stvari uh, neću da kažem da one mogućavaju elektronsku trgovinu, elektronsko poslovanje, Za većinu tih stvari mogu da se nađu neki da tako kažem ili manje ili više uh, uspješni zaobilazni putevi, ali je veliki problem u tome što kada sve te stvari onako sakupimo na gomilu, ovaj uh, mi postajemo nekonkurentni u globalnim okvirima. Ovaj tako da slabije da tako kažem možemo da se ovaj da se takmičimo sa onima koji nemaju te probleme. Ovaj Tako da, eto, to je otprilike, ovaj, mislim, sad kad bismo krenuli da nabrajamo svaki od tih propisa, prošlo bi baš dosta vremena. Pa jedan od njih, recimo, kada ste pomenuli zakon o elektronskim komunikacijama, pa i neki podzakonski akti, za neke od njih nedostaje primena. To također jeste jedan od problema kasnilo se, ne znam, sa ali reč o prenosivosti brojeva i tako to. Dobro, zakonski na elektronskim komunikacijama u suštini vezan za baš za infrastrukturu mm -hmm. i za ove omogućavanje veće konkurencije na nivou infrastrukture, znači pružilac usluga elektronskih komunikacija. Mm -hmm. I ove one doneo zaista dosta dosta dobrih stvari. Ove, naprimer, mogućnost da praktično svako ko želi da se bavi tim poslom ne mora više da čeka, ne znam sad ja kakve dozvole i ove, da plaće neke velike nakne države, već može to da počne da radi ove, relativno brzo. Uveo i neke stvari koje svakodnevno možemo da ove, vidimo i da imamo korist od njih, kao što je recimo prinosivost brojeva. Či možemo promenimo operatora i da zadržimo naš broj telefona. Ovej... Pozvatiću vas da pre samo 5 godina u Srbiji je praktično samo jedan operator državni telekom mogao da ima veze prema inostranstvu direktno. Ovaj od 2008 to sad može svaki praktično internet provider, tako da smo sad mnogo kvalitetnije povezani sa svetom. Ovaj Tako da, ovaj, kažem, stvari se menjaju. Ovaj, za nas u, u sektoru nikad dovoljno brzo. Ali ovaj, ali, ali vidi se, registruje se napredak. Ja bih samo, da doda. ja bi samo dodao da stvari ubrzavaju i da sve manje i manje vremena imamo da određene stvari dodajemo, oduzimamo, popravljamo. Recimo, postoji ajde neću navoditi konkretne, ali postoji sektor jedan vezano je za internet usluge. U trenutku su imali problem i sa naplatom, oni su u, u, u dva dana otvorili firmenu stranstvu, prebacili tamo račune, sve, sve, sve i Srbije je napravila ogromnu štetu zato što mi kao država ne možemo, možemo da odreagati. Tako da i to treba imati u vidu da godinu dana više nije isto kao i pre deset godina godinu dana. Znači, tu mora, mora ovaj, mnogo brže da se reaguje i da se prate, da se prate trendovi, jer da kažem, priča ovo druga stvar, vezana za, za potencijal veliki i za, za moguća nova radna mesta i zamah i sve jesu, jesu telekomunikacije i e, mi u tom delu možda tu nije kao u nekim drugim e, sektorima da neki zakon sprečava nešto, ali tu država može mnogo da pomogne znači može e, određenim projektima, određenom da kažemo po voljnostima da dovede ovde ozbiljne ozbiljne ovaj investicije i da se naprave, evo mi smo imali jednu temu nacionalna široko mreža koja bi uvezala postojeću infrastrukturu mi na, recimo sada trenutno imamo jednu, jednu mrežu od 6000 km optičkih kablova koja se ne koristi i u koju uloženo preko 50 miliona eura. Znači vrlo elegantnim i vrlo jednostavnim potezima to može da se recimo da se uveže u kompletna državna administracija na, cve, na celoj teritoriji Srbije i recimo da građani dobiju možda neću kažem besplatno, ali pod vrlo povoljnim uslovima najkvalitetniji internet i što bi potpuno potpuno promenilo izlet svega i poslovanja i života. Recimo, i to sad nije, da kažemo, čija je odgovornost što to nije, ali neko bi sad mogo to da uzme, da iskoristi i da kaže, ovo je ovaj, jedan prioritet i ovo ovaj, je jedna mogućnost za razvoj i da, da tu to jednostavno eksplodira. Mislim da je odlično što si pomenuo o ovaj, razvoju broadbande i razvoju široko pojasnog pristupa. Ove, zato što je to, mislim, jedna od stvari u kojoj nije ove, dovoljno urađeno i mislim da bi to trebalo da bude jedan od prioriteta čak i ove vlade. Kada pričamo o, o, o bližoj budućnosti, definitivno govorimo o potrebi da se, uredi, da se uredi oblast elektronskih plaćanja, informacijone bezbednosti, da se poveća broj usluga elektronske uprave koje su dostupni građanima, da se da zaista postoji neki bolji program državne podrške razvoja širokopojasnog pristupa znači brzog interneta u svim delovima Srbije jer ne samo da zaboravimo da izvan velikih gradova i urbanih sredina pristup internetu nije tako kvalitetan i pristupačan kao u ovaj u većim gradovima gde postoji ne samo bolja infrastruktura nego i veća konkurencija i veći izbor Ovaj, tako da to je jedna stvar kojom će novi kojim ministarstvu trebalo da se bavi. Naravno ministarstvo ima veliki posao u narednih godina dana iz ove oblasti da sprovede to jest da okonča proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizije. Tako da je to još jedna stvar kojom će ovaj ministarstvo da se bavi. I ovaj Tako da, jeli, i sad imamo to jedno ministarstvo koje će se baviti ovim stvarima koje su vezane za telekomunikacija i imamo ovo drugo ministarstvo koje bi trebalo da se bave elektronskom upravom. Dobro, imamo dva. Da. Ne, imamo samo dva. Ove, što se tiče, ja bih samo dodao da nema investicija a, ozbiljnih bez IT infrastrukture. Ali, znači, i zakonodavne i, i fizički. Ja znam primjer, evo, iz Indije, da najsavremeniji park i da je Ove, investitori su došli zbog određenih inf infrastrukturnih problema da dovedu internet, da, znači, to, a, da bi bilo šta se ovde desilo. Znači, ta infrastruktura mora da bude a, komparativna, a u najmanju ruku kon konkurentna u odnosu na okruženje, jer vrlo jednostavno sada biznisi odu tamo da imaju taj servis i da imaju tu infrastrukturu. Nikola? A... Do sada su... Inicijative za razvoj informacionog društva poticale s jedne strane od državnih organa ili nekih pojedinaca koji su, da kažem, prosvećeni pa videli da je to jako važno. Međutim, ja vidim jedan potpuno novi moment u poslednjeg, da kažem, možda godinu dana i malo jače, a to je da je sada kod građana sazrala svest o tome da oni treba da koriste te tekovine informacionog društva. Nate kako, mi smo prvo pričali godinama da imamo 24000 izdatih elektronskih potpisa, ovih certifikata, mi sad imamo preko 100000 izdatih tih certifikata. Mi smo govorili da su usluge elektronske uprave koziristile desetine hiljada ljudi, sada broj korisnika elektronske uprave prešao 10% ukupnog stanovništa, to je možda 600-700 hiljada ljudi koristi te servise. I nada sve, u posljednjih, kažemo, šest meseci a, pr, a, iz privrede se pojavio toliko veliki interes za korišćenje elektronskog poslovanja. A, gospodin Rakić i ja smo septembar prošle godine sa zebnjom organizovali jedan skup na kome smo promovisali ovaj, jedinstveni sistem prijavljivanja poreza i doprinosa. Da li to uspeti neće uspeti? To sada funkcioniše. Sada praktično 80% privrede elektronski prijavljuje doprinose i poreze. Znate šta je to? To je u informatičkom smislu epohalan uspeh u ovoj zemlji u kojoj smo mi tavorili godinama da ih navodimo na nešto, a sada je to Da, evo videli smo kroz kroz cifre ovaj u prvom mesecu 7 milijardi dinara više para je država dobila. Znači ja. ne govorimo o nekim imaginarnim stvarima. Ja moram pošto ovaj pred sam kraj da kažem jedan pozitivan primer, mi smo imali ovaj sastanak sa gradom Beogradom sa gradonačelnikom i razmatrali smo na koji način je moguće povećati zaposlenost u Beogradu. I jedini način praktično jeste da kažem poštujući ili upotrebom informacionih tehnologije. To je nešto što danas može da da napravi rezultat ne mogu više da napravi rezultat ni Rakovice ni Zmajevi ni IMTE-ovi znači i mi smo evo sa sa gradom pripremamo jedan projekat razvoja biznis inkubatora u kome IT ovaj startup biznisi IT ima da kažem presudnu i odlučuju, odlučujuću ulogu tako da ovaj budućnost u svakom slučaju ovaj, nam je ovaj vezana za za tehnologiju Jedno pitanje na koje ja verujem da je teško zapravo dati odgovor je to što se svi slažemo i većina se slaže već dugi niz godina da bržeg napretka i više radnih mesta, dakle ali u svakom smislu bržeg napretka kada je reč o društvu u celini nema bez upotrebe informacijono-komunikacijonih tehnologija, a zapravo sa da kažem praktičnom primenom svesti e, dosta, dosta sporo ide upravo ono što o čemu je e, i Sloba govorio možda u ovom jednom da kažemo završetku današnje emisije da damo jedan komentar zašto je to tako, možda ako pokušamo da kažemo zašto je to tako, možda ćemo moći da damo i odgovor na pitanje kako možemo da, da to stanje promenimo I iz ovog ugla kako smo sada danas sumirali pravni zakonodavni okvir, naveli smo određene poteškoće koje su velike i koje postoje, naravno, naveli smo i neke pozitivne primere, ali svakako kako možemo, dakle, iz ove situacije u kojoj se trenutno nalazimo, brže i bolje da idemo napred, da brže donosimo zakone pod zakonska akta, da se adekvatnije poštuju i primenjuju zakoni koji su doneti. Znaš šta, ja nisam dovoljno star da bih znao gde počinju, gde su korenje naše glodela, da tako kažem. Ovaj mi definitivno je onom problemu u bržem prilagođavanju promenama. Ovaj društveni problem. I, ovaj, i, I ne bih sad ulazio dalje u analizu zašto je to tako i i tako dalje, ali ali ovde deluje mi da ono što je do sada funkcionisalo i ono što je pokazalo rezultate jeste jedan pristup velikog broja malih koraka i nekog kontinuiteta. I to je stvar koju zaista bih preporučio svima koji su i sada na pozicijama u državi da treba da odlučio nečemu. U velikom broju oblasti mi imamo zaista urušen sistem koji onako temeljno urušavam decenijom. I postoji milion različitih problema. Uh, ne mog, prosto ne mogu izboriti sa sa svim tim odjednom. Euh mislim da, da, da, da, bi, da, bi, da bi ono što bi dalo rezultate da se, da bere nekoliko stvari koje mogu da se urade tokom jeli narednih 2, 3 ili 4 godine i te stvari uraditi jer se onda generiše neka pozitivna ova energija, i ovi ljudi idu dalje. Ovaj, isto kao što smo i sad imali veliki optimizam nakon što je Poreska upravo uvela ovaj sistem sad možemo i više i dalje i brže ovaj, važno je da se ovaj, da, da krenu recimo da svaka šta znam da se postavi plan da svaka državna institucija do kraja godine uvede možda jednu, jednu ili dve usluge elektronskim putom pa onda sledeće godine biće već manje problema moći će da uvede još tri i ovaj, tako ako budemo ovaj, narednih Uh, tokom je ali mandata ove vlade radili doći ćemo do negde, ali je vrlo bitno da se to nastavi i dalje, znači da imamo neki kontinuitet i ovaj, onda ćemo završiti u situaciji u kojoj imamo manje problema nego što ih imamo danas i ovaj, nećemo trošiti vremena na, ovaj, na, na, na beskonačne kuknjave zašto nešto nismo uradili. Tako, Tako da mislim da to je ovaj neki pristup koji onako praktično govoreći ovaj, mislim da može da da rezultat. Mm. Imamo još sasvim malo vremena, ali evo, svako znači, kratko, ključno reč i šta dalje? Prva stvar, ja bih napomenuo da u stvari najveći korisnici elektronskih usluga su privreda, ne građani. Jer mi smo radili neku inicijativu, privred, svaka firma ima dvadesetak interakcija sa državom u toku meseca, dok građani imaju dve, tri godišnje. Znači ono što je driver, razvoja elektronskog biznisa elektronske uprave su u stvari firme koje tu na, na, na tom području štede ili e, troše novac ili gube novac. Ono što ja mislim da nedostaje u dovoljnoj meri to je ta komunikacija između e, privrede koja ima problem i države sa druge strane. I tu bi trebalo neke institucije na primer privredna komora da, uzmu, da preuzmu ulogu da uspostave taj most i da te neke inicijative lakše nađu put i budu sprovedene od strane vlada. Da. Šta možemo da uradimo? Pa, ja bih teo da kažem da mi sad u poslednjem periodu imamo a, najveći rezultat da se o informacijnim tehnologijima priča. I, znači, ne postoji ozbiljan političar, evo imamo i premijera koji u svim a, svojim nastupima u prva tri prioriteta govori o tehnologijama. Ono što je sad naš zadatak je da to kapitalizujemo kroz određene pozicije i kroz deo sistema i da ugradimo u sistem i toga što se govori. Nikola Vidno. Ja verujem u informacijonu budućnost ove zemlje, zato što vidim talas koji je krenuo i koji će neumoljevo da dovede do još, još bržeg razvoja informacijonog društva. Ali pošto je pitanje, se kaže šta je do sada kočilo? Ja moram da budem gorak. Pošto ja, za razliku od mog mlađe kolege Slobodana Markovića, imam dugačko iskustvo, mislim da nas jako zaustavlja u razvoju nekompetentnost i to Na nivou stručnih službi, na nivou pojedinih menađmenta, pa čak, da kažem, i u političkim strukturama i vrhovima. E, to je veliki uh, ograničavajući faktor za brži razvoj informacijnog društva u Srbiji. I samo još, kažete, da ste nam i tvo rekli. Šta možemo da uradimo? To je bio drugi deo pitanja i za vas. Dakle, šta možemo da uradimo sad u ovom periodu koji je pred nama? Ja znam aktivnosti Društva za informatiku Srbije koje su zaista brojne, ali šta možemo da uradimo Moramo da zajedno? lobiramo kroz javnost, kroz inicijative, kroz razne predloge. To je najvažnije. A ne možemo drugačije da Imate naredno. još da dodate? Imamo još minutu. <laughs> Tamir, ne? Možda bi bilo dobro da ljudi koji se bave ovim stvarima u državi da budu malo zimzeleniji. Znači da se, da, da se malo sporije menjaju jer istorija je pokazala recimo u nekim državama, evo Slovenija je napravila veliki iskorak jer su imali 8 godina istu garnituru na tim pozicijama. Znači menjanje za, za godinu, dve dovodi do... Uh, usporavanja cele inicijative ne, Nikola je govorio o kompetentnosti ja mislim da bi tu bi dodo i znanje znači, a od medija bi mogli da dobijemo promovisanje znanja i da je znanje u stvari a to je činjenica u svetu da znanje u stvari donosi uspeh i prosperitet i u krajem slučaju novac. tako da ovaj kompetentnost, znanje je nešto što treba promovisati i ovde i u našem sektoru Ja se nadam da je upravo na tom putu i bila današnja emisija Digitalne ikone uh, u kojoj su sa nama bili Nikola Marković, predsjednik društva za informatiku Srbije, Slobodan Marković, savjetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom Registra nacionalnog internet domena Srbije, Dušan Rakic, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Damir Baralić iz internacionalne IT kompanije Atos, zadužen za projekte u javnoj upravi. Hvala lepo što ste svi došli i bili danas sa nama. Bila ovaj jedna panel diskusije kojim smo otvorili temu pravnog i zakonodavnog okvira informacijonog društva u Srbiji. Ovo je bila prva diskusija u seriji razgovora koji slede. Emisiju Digitalne ikone danas su pripremili i realizovali Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Liljana Maksimović, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.